на прощання сказав їм. Ледве вийшли в поле, як зібрався натовп містечкових душ і почав дикими голосами заводити рейвах над трупом вбитого. Навіть були надумали переслідувати козаків. Тоді повстанці, на мить зупинившись, сипонули понад їхніми головами розпеченим свинцем. Це допомогло. Євреїв мить протверізили і розбіглися по своїх просякнутих часником за капелках. А Гальчевський разом з товаришами та визволеними арештантами Не поспішаючи попрямували у зарості вільшини Чорні маски На початку липня до Орла долучилося кілька повстанців із Бердичівського повіту Бо і їм стала земля палитися під ногами Вже було у гурті 15 чоловік І все хлопці бойові, добрі, чесні, такі як на Поділлі з іронії згадував Яків отамана Пугача, який хвалився тисячами своїх організованих повстанців. Щось не чути ні їх, ні самого Пугача. Оскільки бездіяльність завжди деморалізує, Гальчевський розпочав новий розділ терористичної акції. Майже щоночі групи по три-чотири козаки вирушали душити сексотів. Щоб нагнати страху, та для конспірації терористи одягали чорні маски. Чимало більшовицьких інформаторів загойдалося на прихатніх деревах. Нікого з родин убитих зрадників не кривдили, реквізицій не проводили. До сексотів, які вночі не спали вдома, приїздили на фірманці вдень, при людях забирали і вивозили з собою. Жінки зрадників українського народу ламали в розпуці руки. Терористи у чорних масках стали предметом неймовірних чуток і поголосок. Ніхто не міг сказати, хто керує цими таємними повстанцями, скільки їх і звідки вони приходять. Повстанці ж, знаючи про велику силу чуток, самі підкидали інформацію про те, що на Київщині з'явилась могутня таємна організація «Чорні маски». І це не була мильна пропаганда, адже впродовж двох тижнів Бердичівський повіт справді очистився від багатьох реєстрових сексотів і сексоток. Одного разу Орел надіслав записку до директора гуральні в село Овечечому з вимогою дати 16 відер спирту за підписом «Отаман чорних масок». З листом отаман послав одного селянина. Романтичний підпис так вплинув на директора, що він вислав «Двадцятивідерну діжку спирту» і нікому нічого не казав, хоча в самій горальній стояла залога з півсотні більшовиків. Тим часом Морель зауважив, що мандзюк засумував, став усамітнюватися, про щось весь час замислювався, мало їв, а одного разу не повернувся з нічного чергування. «Що з ним сталося?» – тривожився Гальчевський. «Може, його схопили червоні? Може, сексоти замордували і десь заволокли?» А може, зневірився і дезертирував? Чи ж я не мав до нього довіри, погано ставився? Коли б сказав, що душа його болить, що хоче нас покинути, я ніколи би не затримував. Ми ж з дитинства знаємося. Разом ховалися від більшовиків, разом неодно лихо перенесли. Невже він зрадив подався на службу комуні? Невдовзі після зникнення Мандзюка повстанців у лісі розшукав невідомий шустрий панок, який назвався представником цупкому. Розмова з ним була короткою, на допиті він визнав, що є співробітником ЧК. Шансів на життя агент не мав, у той же день його було повішено. Але довго він не гойдався, щоб не постраждали заручники сусіднього села, невдаху довелося закопати та ретельно замаскувати сліди поховання підполковник Карий Яворський. Несподівано прибуло шестеро озброєних людей. Першим ішов Іван Дядюк. Він був дуже радісний і веселий, підійшовши, представив Сергія Яворського, під командою якого служив у 1919 році. У свою чергу, підполковник Яворський, який прибрав собі псевдо Карий, познайомив Орла зі своїми товаришами начальником штабу, поручником Никифором Горбанюком, псевдо-вогонь, Хорунжим, Данилом Шепчуком та іншими. Отаман Манкарий повідомив, що він прибув із-за кордону і згідно з наказом партизансько-повстанського штабу Юрка Тютюнника від 3 травня 1921 року,